Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələs və səlamu alə əsləflən dəyə Və seyyidil mursaliyyəm əmmə bəhəd Hərbi insanların hayatında önəmli olan mevzulardan biri də Şəhqə mevzuları topunur İbn Qeym Əl-Cevzi Əd-Dəqr kitabında Ümumiyyətlə, bu kitabın bir neçədən adını bir neçə cür tərcümə eləyiblər Sıxıntılar və sıxıntılardan çıxış yolları, problemlər və problemlərin həlli, dərmanlar, yəni xəstəliklər və onların müalicəsi və buna bənzər cürəbəcür qarşılıqlı adlar. Yəni. Nəcə, kitabın əsas yazılma məqsədi gəlilə, şeyxə bir dənə sual verirlər və o sual cavab ətrafında şeyx bu kitabı toplayır. Gəlib soruşurlar ki, şeyxdən, Mə təqulü səhdətül üləmə əyimətü din radiyallahu anhum əcmi'in Gələb şeyxtən soruşurlar ki, bütün İslam alimlərinin bu məsələ barəsində rəyinədir. Hansı məsələ barəsində? Gətirir ki, Firacülün ubtiliyə bi bəliyə Bir insandır, başına bir problem gəlib, sıxıntı gəlib, bəla gəlib Və alimə ənəhə in istəmarratbihi əfsədət aleyhi dünyə və axirətə Və insan deyə bilər ki, deyir, insan özü o günah üzərində davam eləsə, həmin o kirah insanın deyir, axirətinin və dünyasını dilik körləyəcəyidir. Amma bununla belə deyir insan yenə deyir, birə-bilə deyir əməl eləyir. Yəni insan artıq nə eləyir? Heyvandan da deyir, vətər vəcizə düşür. Necə ki heyvanlar deyir, bir yerdə görəndə ki, zərər var, heyvana hətta sən sürükləyirsən getməyə, heyvan nə eləyir? Qabaq iki ayağın deyir, getmədir. Amma deyir insan görürsən ki, yenə bilə-bilə gedir deyir və qad içdə hədəfi dəfəiha hə an-nəfsi bə kulli tariq və həmin insan o problemdən, sıxıntıdan hər insan özünə rəbb qarşısında bir dənə günah olur ya o günahdan bütün yollarla canı qurtarmağa çalışıb fəmayezdəd illə təvəqqüdən deyir və də de, amma təvəqqüdən rəşiddir və də onun çalışmağına səy göstərməyinə baxmayaraq ki insan də canın qurtarsın, yaxasını qurtarsın işdən Amma deyir, qətdikcə insan o günaha, o şəhvəti olan deyir, bağlıqı deyir, çoxalır deyir. Fəməl xilə fi də fəhəb, bundan necə deyir, yaxı bütarmaq olar, necə uzaqlaşmaq olar. Sonra gətirir ki, fərahiməllahi mən əanən mühtələ və Allah subhantala deyir, başına bəla gəlmiş insana deyir, bəlayı düşər olmuş insana kömək eləsin. Allah subhantala deyir, öz deyir, qulunun deyir yardımındadır, nə qədər ki, qul öz qardaşını kömək eləyir, öz qardaşının yardımındadır. Der indi cavə, Şeyx başlayır cavab verməyə. Gətirir ki, birinci gətirir ki, elhamdülillah səbeti fil sahih al-Bukhari Şeyx Sahih-dən olan hədislə cavaba başlayır. Birinci gətirir ki, mə anzəlləllahu dəən illə anzələhu şəfā. Allah subhəna və təala elə bir dərd, elə bir sıxıntı, elə bir xəstəlik, nə bilim, elə bir problem endirməsin ki, insan o problemi düyükər olmasın ki, ona çıxış yolu olmasın. Ayrim qardaşlar, yəni Birinci Şeyxur gətirir əsas məsələ orda toxunur ki, insan heç vaxt ümüdsüz olmamalıdır. Müsəlman həyatında heç vaxt yoxd olmamalıdır. Nə isə eləmir istirsə, insan əgər çalışsa, Allah Subhanahu həmin insana görsən ki, verir yəni. Və sonra bu hədisin başqa yollarını gətirir. Deyir, "Qal arasında salləlləm li kulli Hər bir deyir, xəstəliyin də dərmanı var, ancaq deyir, o dərman deyib O dərman deyir, o xəstəliyə deyir. Munasib deyir. Olarsa deyir, Allahın izniylə deyir. Həmin insan şəfa tapar. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki Allah təala deyir: "İnna Allahü yunzildən illə anzələhu Allah subhan elə bir də belə xəstəlik endirməsin ki, onun şifasını endirməsin. Bilən bilir alim məhəmən alim və cahilə məhəmən cahil bilən bilirdi cahil qalan yəni bilməyən də bilmir Sonra gətirir ki, deyir hər şeyin də çaresi var, bir dənənin heç çaresi yoxdur. Bir dənə ölümün çaresi yoxdur. Hədis sahi hədisi. Sonra ikinci məsələ şeyx burada toxunur ki, birinci insan nə etməlidir? Bilməlidir ki, yəni ki, çalışanda, axtaranda Allah Subhanahu taala iznən olur yəni. Yəni olmaz əgər insana qəlbində olmaz olarsa, o insanı hara aparır? Ümüdsüzliyə aparır. Yəni həkimlər hətta nə qədər səqsəmsə müalicəni yoxdur, sən öləcəksən, sənin ömrün bu qədər olub, heç vaxt insanlar deyir, Allah Subhanahu Taala kəsməməlidir. Bəla nə qədər böyük olsa da, qəlalar, xəntlər nə olsa da, Allah Subhanahu Taala nədir? Onlardan da böyükdir. Yəni. Necə ki ki, dörd şey var ki, Allah Subhanahu Taala onları qarşısız buraxmaz. Biridir Axıdlan tərdir İkincisidir, yuxsuzluqdır Üçüncüsüdür, gözyaşlardır Dördüncüsü də nədir? Dördüncüsü də axıdlan qan Yəni, çalışanda, axtaranda Allah s.ə.və nəyir? Həmin insan verir Və başqa bir rayda Allah s.ə.və buyurur ki Kim çalışarsa deyir, həqiqətən Biz o nəyərik? Müvəffəq eləyərik yəni. Allahın izni ilə yəni, İstəyir, dünyalı işlər olsun, istəyir, Sonra ikinci məsələ Sıxıntdan çıxış yolu üçün Şeyx burada gətirir ki, soruşmaq. Soruşmaq və ya, məsələn, Allah subhanət halda insana ehtiyacın istəməsi və ya hər hansı bir məsələnin hökmin gedib kiminə soruşmaq. Və şeyx hədis gətirir burada, deyir ki, sahabələr necə ki, səfərə çıxırlar, bir nəfər yaralanır, dəyək dostlarına deyir ki, mən neyniyim, deyirlər ki, ged qüsula. Və həmin adam qüsul alır, xəstələnir, sonra ölür. Gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmlə soruşanda, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm deyir ki, məyər deyir, bilmirdi sizə deyir, niyə soruşmadınız deyir, məyər deyir, cahilliyin deyir, dərmanı deyir, sual deyilmi deyir. Yəni, ona görə insan əgər bir şey bilmirsə, ney nəməlidir qardaşlar, soruşmalıdır ki, Allahın izni həmin sıxıntıdan çıxış yolu tapsın. Sonra şeyx gətirir burada, deyir, Və qad aqbarı subxanəhə quran ənəhu şifə Qələ təala və Allah Subhanahu Quraan-ı Kərimdə gətirir ki, özünün Quran özünün şifa olması barəsində Quran-ı Kərimdə gətirir. Də ki, "Vələv ce'alla Qur'anan əcəmiyyen, ki, "Allah Subhanahu Allahu ki, Quran-ı Kərim iman gətirənlər üçün hidayət yolu və nədir? Şəfadır. Və başqa bir ayədə Allah Tala buyurur ki, Biz, deyir, və onun nazil olminəl Quran məhə o və rəhmetə lil möminin. Biz dir Quranı şifa və rəhmet olaraq endirdik. Kimlər üçün? Möminlər üçün. Bəs məsəl üçün? Həmçinin. Hə? Həmçinin. Həm kimlər üçün? Amma ki bəzən görürsən ki Quran insan oxuya bilər Quran. Məsəl insanin mən zəif olsun, oxuya bilər. Ola bilsin insan oxuyar və təsirini görməsin. Bu alimlər gətirir ki, bu yəni insanın elə bir ki, imanının zəifliyindəndir, ayələri tədəbbür eləməməsindəndir. Ümumiyyətlə ayələri tədəbbür eləmək, yəni oxuyanda bir şey dərk eləmək, düşünmək, bağlanmaq, səm bir qəlbdən oxumaq da nədir? Möminlərin elə bir ki, xisləti olduğu üçün Allah Subhanahu taala Əmşə gətirəndə ki, bu möminlər üçün şəfadır və möminlər üçün nədir? Rəhmətdir. <coughs> bu bir görüşdür, başı görüşdür var. Sonra şəx gətirir ki, bu ayə keçən Min Dirvanun əz-zülul minəl Quran, məsəl deyir ki, Allah Subhanahu deyir ki, biz Qurandan dey şəfə endirdik. Yəni Quran deyir, hamsı nədir? Şəfa deyir. Şəfəlindir. Yəni bəziləri bunu deyir. Amma qrammatik cəhətdən şeyx gətirir ki, burada deyir Min deyir təbəid mənasında deyil yəni. Məsələn, deyirsən ki, ərəb dilində əkaltumunə tusahi almadan yedim. Yəni bu mənasodur ki, almadan hamsını yimədim yəni. Almadan bir hissəsini Ona deyirlər ki, burada keçən mim deyir, o mimləndir deyil. Bəzə də görürsən, elə bilir ki, o mimləndir. Burada sadəcə o Quranın elə bilir ki, bəyənlə, cins cinsini bəyan eləmək üçündür. Yəni, onun ümumiyyətlə şəfa olmasın, olmasını bəyan eləmək üçündür. Yəni, Quran başdan ayağa, hamısı nədir? Əl-həmlən, necə deyirlər ki, nəsə qədər, fatihətə nəsə qədər, hamısı şəfadır. Sonra şeyx gətirir ki, Və hər şifa üfürlər qlüblər min dəl cahill və şək və rəy. Və Allah Subhanahu Quranı deyir: "Qəbiləl cahil qəblər üçün, şək olan, şübhə olan qəblər üçün şəfa olaraq indirdi Fənamdir Yunzilillahu subhanahu teala minə sema şifan qat a'm ba'n fa la a'z man və la anja fi izalətə də minə Quran. Və Allah Subhanahu deyir: "Endirdiyi bütün dərmanlar çərçivəsində Qurandan daha kamil, daha böyük, daha, elə bir ki əhatəli bir dərman endirmədi. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cəhid ətində deyək ki, vaqıt səbətə fi sahih sahiheyn min hadisə Əbu Said Əbu Said Əncələn bil hadisdə deyir ki, intalaqa nəxr min əhsab Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nəzər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir qrup ara çıxır, səfərə çıxırlar. Səfərə çıxıllar Gəlir bir yerə, bir kəndi yana çatanda o kəndin cəmatına deyirlər ki, bizi qonaq saxlayın Və həmin kəmin, kəndin cəmatı bunları qonaq saxlamadan boyun qaçırır Sonra elə olur ki, həmin kəndin ağasını, seyyidini gəlir əqrəb sancır Əqrəb sancır Əqrəb sancanına sonra <coughs> gəlir deyirlər ki, işlər düşür sahabələrə Gəlir deyirlər ki, bəs sizin içi bizdən yəni, bu işdən, həkimlikdən başa çıxan bir nəfər varmı? Və sahabə də qayıtib deyir ki, hə, mənə deyib başım çıxır biri Hətta orada başqa sahabilər deyir ki, o elə deyəndə biz hamımız deyib qayıtib ona baxdıq Çünki tanıyırıq axı, tanıyırıq ki, bu yəni, həkim kimi, arahınsta deyib bilinməyib Sonra <coughs> həmin sahabə deyir ki, əgər deyib bizə deyib, məyyən bir şey vermək dey bizə söz versəyəz İnşallah deyib, mən gələrəm, Allahın zindən səbəb olaram, sizin o ağız deyib, sağlar deyib Səra gəlir ki, Fəətəuhum fəqaləyə əyyəhəl-rahı inə seyyidunə lüdiq Və səaynə ləhur bi kulli şey indiyir Ləyən fəvdi həl indi əhədin minkun min şey Fəqalə bəðuhum Vəlləhi inni arqi ərqiyyə Vələkin vəlləhi ləqad Nəsə? Burada məndiyyən gətirir Səra gətirir ki, şeyh Fəntələqə deyir Həmin adam gedir, həmin sahabi gedir <coughs> Başlayır oxumaya Oxuyur, üfürür Sura deyir ki, təkaənə mədil nəşr ki adamı dey bağlamışlar. Oxuyandan sonra dey ayağa qalxdı deyir. Və durdu, başladı gəzməyə deyir. Və məbihi Elə bir ki dey Yəni xəstə, xəstə olduğu kim deyil deyir. Fəəfəfhum ju'alhumu lladhi salahuhum alayh. Və nəyə nə anlaşmışdılar? Ki, arada anlaşmışlar ki, yani bu işə görə məyyen bir şey götürəcəklər onlardan. Faqala ba'dhum iqtasimu faqala allazi raqa la naf'alu hatta di'natin nabiy sallallahu alayhi ve sellem fenzikuruhu llazi kan gətirirlər bunlara bir neçə qoyun verirlər və səhabələr deyir ki, gəl bunu bölüşürük. V biri deyir ki, gəl bölüşməyə. Bunlar qalsın, necə var helək edir peyğəmbər sallallahu alayhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə deyək, ondan sonra bölüştürək. Fənazərə mə yəmurunə deyir, baxaq görə Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm, fəzəkaru ləhə zəlik deyir. Və ki, illə sallallahu aleyhi ve selləm deyir. yana, deyirlə ki, belə bələ, bələ. Fəqalədi və mə yudriyikə ənnəhə deyir, rüqiyə deyir, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm həmin sahabədən soruşur ki, sən hərdan bilirdin ki, deyir? o deyir, rüqiyədir, sən yani, oxuduğun deyir Qumma qalə deyir qad əsabdın ki, Peyğəmbər salsın dey, ki, siz deyir, yəni, düz iştihad edib, düz takdınız, deyir İxtəsin uliy, vadrib uliy, məhatın deyir, səhmi deyir Və deyir, o boyunlardan deyir, mələ də Yəni de, bir dənə paya verin Yəni, burada bir dənə məsələ var Yəni, Quran oxuyub, pulanlıq var Yəni, var. Hə? yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, yəni, Rügeydən gəlir söhbət və Həccin başqa yollarında gəlir ki, səbilər deyir ki, biz deyir, onlara deyir, hətta deyir, o deyir, qoşan deyil. O şərti qoşan deyil. Sadəcə elə bir ki, onlar ki, bizi deyir, qonaq saxlamadan imtina edirlər. Onlara bir az yerə bir dərs olsun deyə biz deyir, nədir? On deyir, deyir nəyədir? Qoşluq deyir. Ümumiyyətlə yəni belə şeylərin müqabilində pul gətirmək olar yəni. Dəvətin müqabilində kimsə halısı məsələn imam olubsa Kimsə haricə dəstəyirsə, kimsə ruhu yox Əgər insan işin gücü, nəxudur, bu işlərlə məşğul olursa, problem yoxdur ki, həmin insana nəsə veriləndə həmin insan götürsün. Amma ki, özü istəməyə gələndə, özü də yəni istəsə, eşitdirə bilər ki, müəyyən bir miqdar. Amma insan gücü çatan qədər, nə ilə məlidir? Həddən artıq yüksək qiymət deməməli. Ümumiyyətlə həddən artıq qiyməti baha tutmaq insanların, yəni ki, o bahalıq ancaq cəmiətin özünə bilinir. Yəni belə qırağdan eşitməklə bilmək olmaz. Yəni elə şey var ki, sənin görə bahadır, ya başqasına görə baha deyil. Ümumiyyətlə baha qiymətə gələndə peyğəmbər sallallam deyir ki, bahalıq nədir? Bahalıq bəladır deyir. Bahalıq bəladır deyir. Hətta O zəruri şeylər ki var İslanda satışda, ticarətdə onlara insan ehtiyacı var. Məsələn çörəyi, sudur. Yəni zəruri məsələlərdir. Onları hətta artıq satmaq olmaz yəni. Hətta artı üstünə qoyub satmaq bəyənilmir yəni. Aydındır arkadaşlar. Sonra <coughs> sonra Şeyx İbn Qayyim al-Cuzeyri ki, "Peyn nəh diyiləm yakın" deyir. Sonra Peyğəmbər sallallahu bu sözü deyəndən sonra deyir: "Vaqat at-tara hazə at-tawadiy" və qad əsərə həzə dəva fi həzə tədir Allahın izni ilə deyə səhabələrin deyə tutduğu deyir, dərman deyir, o xəstəliyə deyir, şəfa olur deyir. Və həvəlləzi əsələ dəva hu və əsər hu deyir. Bu da deyir, ə, şeylərin dərmanların ən hasandı və ən elə bir ki faydalısı deyir. Nəsə İbn Qayyim özü gətirir ki, vələv əhsənəl əbdü tədəvə bil fatiha deyir, və ləra ləhə təsiran Hər insan deyir, özü deyir, Quranla deyir şifa şəfa şəfa, yəni, yəni ruqya iləməyə bacarsa, həqiqətən də deyir, o şəfanın deyir, böyük deyir, deyir təsirin görə, görər deyir. Necə işıq gətirir ki, deyir, və məqədə və məqə deyir, müddətən ya'tərini adva deyir, uzun müddətdir məscədə qaldım deyir. Bu uzun müddət, yəni ölüm tələbəsi hal və bu uzun müddət ərzində deyir, mən deyir, çox deyir Ya xəstəxanadan üzləşdim deyir. Nə qədər sıxıntılıam deyir, üzləşdim deyir. Nə deyir pulum var idi, nə deyir nə adamım deyir, heç kimsən deyir. Və həmşə, də əlmi əlimi qoyurdun, bir yerim ağrıyanda deyir, Fatiha oxuyurdum və Allahın izniylə də deyir, misilsiz deyir, şəfa tapırdın. Fə aradi laha təsirən aciban fa kundu asf zalik liman dey yəştəki alimandi. Və kim dedi yanımda deyir, ağrıdan şikayət eləsəydi, həkim də yerdim ki, nədir? Əlinizi qoyun. Yəni Qur'an oxuyun, başı salardın və həmin insanlar da edərdi və Allah subhantaların izinlə nədir? şəfa apardılar. Sonra şeyx burada gətirir ki Və ləkin hünə həhünə əmrün yənbəqi əttafattu nirəhuq Və burada bir dənə məsələ var ki hər bir rüqiyə oxuyan insanın nədir? Dəqiq fikir verməsi lazım olan bir məsələdir. Və huvə ənəl əzkar vəl-əyəti əv-l-ədviyə əlləti yüsteşfə bihə və yurqa bihə Hiye fi nəfsi, nəfiyyətin və şəfiya Və hər bir insan bilməlidir ki, insanın elədiyi zikirlər, dualar Və ya xutuq quran ki, o qurandan ki, rübiyyə kimi istifadə edir O, öz özlüyündə nədir? Yəni, şəfa verici xarakter daşıyır Dərman nədir? Müsəl, ağrı kəsicidir də Amma, deyir, bu, elə ki, şəfa verici xarakterini həyata keçirmək üçün deyir təstəddəi qəbulu məhal elə ki onun necə deyənlər müəyyən bir vaxtda müəyyən bir şəkildə istifadə olması lazımdır aydın desəm həkimə gəlsən həkim sənə resept yazır deyir ki səhər içirsən axşam içirsən gün orta içirsən və ya gündə 3 dəfə içirsən və ya gündə 1 dəfə içirsən əgər sən o dərman öz özünə şəfa olsa belə sən o resepti qarışdırsan gündə üç dəfə deyil, bir dəfə içsin, bir dəfə deyir 3 ya Düzgün aparmasın müalicəni Görürsən ki, o müalicə nə olur? Öz effektini göstərməyən Və quvvətəl himmətəl fəal və təsir edir Sonra gətirik həmçinin Müalicəni effekt verməsi İçin deyir Onu oxuyan insanın Himməsinin gücdə olması Yəni fikrinin, zikrinin Bir yerə yığması Yəni xuşu ilə, səmimiyyətlə oxuması ilə olsun deyir Fəmətə təxallifə şifə Kəməlidə fəaliyyə Və deyir, nə vaxtı deyir? insan deyir, şəfahanı tapa bilməsə və ya şəfa geçikərsə, bu nədir? İnsan özün zəifləyindən deyir. Əvli mənim qaviyyin fiyyəmnə əndiyyən cəfi Və yaxud deyir, hər hansı bir deyir, orada deyir, güclü bir şey var ki, maniyə var ki, həmin insanı neyir? Həmin dərmanın, insanın bədənində fəaliyyətə keçirməsinə nədir? Yəni, mani olur yəni. Aydın, yəni ki, elə bir ki, o dərman elə bir düşmür, görürsən. Yəni, burada şəx belə gətirir. Yəni ki, bu belə bir əzə də dərinə gedə bir əzə də belə açıqlaması odur ki, elə bir insan bədəndə, məsələn, həkimlər deyir ki, buna bu dərman düşmür. Vururlar, məsələn, görürsən ki, krop kimi qoyurlar, yeri görürsən ki, kişir. Yəni, burada insanda ola bilər elə günahlar ola bilər ki, elə şeylər ola bilər ki, əməllər ola bilər ki, hətta o Qur'an öz faydasını göstərməyə bilər yox. Yəni. Amma yenə yəni Allah Subhanahu Təaladan nədir? Ümüdsüz olma olmaz. Sən yenə yəni, otur gəlməyə. Fe in adamü təsir və qad yekun li adamü qəbulü təbiəti zəlikə təvə. V qad yekunü l-imani qəviyin yəmnə li-iftitā əsəruhu deyir. V inmet deyir. Bədən yaxşı olarsa deyir və dərman da deyir, elə bil ki Uy xon düzgün şəkildə istifadə olunarsa, Allahın izniylə dey həmin insanda şəfa tapar. Və kəzəlikən dey qalıb deyə, dey, əgər oxudur, uzus bir qəbulün tam, həmişə kəkdə dey, ay oxunan deyir. Ruhiyələri, duaları deyir. Tamamı səmmiyyətlə deyir, dinləyərsə deyir, qulaq salsa deyir və Allahın izniylə şəfa tapar. Və kənəli raqi fi nəfsə qadir, bir şeyə deyən çatmaq lazım deyil ki, oxuyan adam da nə etməli? İmkan olacaq, fikrin, zikrin, bir yerə toplanmalıdır və Allah Subhanahu taala qarşısında zəlil olmalı fikirləşməlidir. Yəni ki, ixtlas hər məsələ nə idi? Canadı yəni. Yə va kədəlikə aqval əsbab fi dafəl məkrur. Sonra şeyx gətirir. V həmçinin deyir, insan öz sıxıntını uzaqlaşdırmaq üçün ən böyük amil, ən böyük səbəbi nədir? İnsanın dua etməsi deyir. İstədiyin həyatda eləmək üçün Və ümumiyyətlə, burada bir məsələ gəlmişkən, o zikir eləyək. Şəx duaya Bəzi məsələn, sufi təhlükətlərində, hətta görürsən, dualarında deyirlər ki, Ya Rabbi, halımı demək nə ehtiyac var? O, səsən üçün görürsən də. Yəni, insan dua etməklə məmur deyək. Yəni, i̇nsana ehtiyacı varsa, insan nə ilə məlidir? Allah Subhanallah istəməlidir, hətta sənə ehtiyacın olsa belə Adi fikirləş məsələn Sən sinif dəyişmək istəyirsən A-dan B-yə keçmək istəyirsən B-dən A-yə keçmək istəyirsən Sən yəni, gedib məsələn yazmasan Ərzi yazmasan, ya yəni, müdürlə danışmasan Kim sənə gələb keçirdir Aydın da Yəni Allah Subhanallah bilir Allah Subhanallah bilir ki, həqiqədən sənə ehtiyacın var Sadəcə görürsən ki, insan dua etməyəndə istədiyinə nail olmur. Və bəzən də ola bilər ki, Allah Subhanahu taala olsun, insan dua eləmir, eləmiyə, həqiqətən də o insan işini düzələ bilər yəni. Amma bu nədir? O dənildir yəni. O Allah Subhanahu taala rəhmətidir. Yəni ki Allah Subhanahu taala bir insana elədigi bir lütfdür. Amma insan nədir? İnsan məmurdur ki, Allah Subhanahu taala tərəfindən insan yəni düşdüyü sıxıntıda Allah Subhanahu ilə dua eləsin, ya yəni nə isə istəyirsə Allah Subhanahu taala istəsin. Və qad yətəxəlləf anhu ətəruhu imma lidav fi nəfsi İnsan ümmətlə dua edir Dua da öz-özündə dedir ki, fayda verici bir dərman Yəni dərmana şək yoxdur, dərman, dərman Amma dərmana düzgün istifadə eləməyəndə insan onun əsərini tapa bilmir Ola bizim deyir, duanın deyir, əsəri insandan uzaqlaşır Ola, Bunun səbəbi də deyir İmmə lidav fi, fi nəfsi Ola bizim insan deyir, özünə görə deyir Bi ən yəkuna duaun lə yuhibbuhullah Ola bizim insanın etdiyi dua Allah subhantalar sevmədiyi duadır Ola bilsin o duada Allahdan düşmənçilik istəyir Və yaxud deyir İmməlidafil qalb və adam iqbali Allah Və cəmiyyəti aleyhi vaxt dua Və yaxud bunun başqa bir səbəbi Yəni insanın zərinə qayıdır ki insan ola bilsin ki, dua etdiyi vaxt Yəni fikrini bir yeri cəmləyə bilmir Və fikrin yığıb Yəni Allah subhantalar qarşısında olduğunu belə fikirləşə bilmir Aydın də qardaşlar Feykonu bir mənzilət qawsul deyir rahud deyir. Cidan deyir fənnə səhmi çıxır bundan çıxışa zəifən deyir. Yəni duva nədir? Şeyx burada misal çəkir. Duva deyir. Yəni elə bir ki öldürücü bir silahdır və yəni, bir şey əldə etmək üçün bir elə bir ki güclü bir qüvvət. Şeyx burada silah kimi gətirib bunu. Deyilə bir oxdur, düzdür? Ox öz özündə nədir? Atırsan dəyir məsələn İstədiyi quş dursa oqlayırsan, ya hər hansı bir problemdür, həll edirsə ona. Və şəx gətirir ki, amma deyir, insanın duası zəif olanda, elə bir ki, insan oxu tutur, atır, zəif atır. O, artıq gedir hədəfə deyə bilmir. Dəyməmiş, görürsən ki, düşür yerə. Burada problem kimdədir? İnsanda. Yəni, problem deyir, Oxta, deyir oxda deyir. Və əmmə lixsulun məni minəl icabə min ətlil haram. Və ola bilsin ki, bunun deyir, başqa deyir, səbəbləri haram yemək, zülm eləm Və günahların həddən artıq deyil çoxalması, duanın qəbul olmasına mani olur və həddən artıq insan qəflət, qəflət içərisindədir, dünya həyatının həddən artıq çox bağlananda, ləyib içərisində olanda bunlar hamısı duanın qəbul olmasına mani olmağa səbəb olur. Niyə ki, şəx burada hədis gətirir. Müstədərək il-Hakim demin hədisi ilə Əbu Hüreyrə, an-nəbi sallallahu aleyhi sələm qay, O da Allahə və əntu muqinuna bil icəbə və deyir, siz deyir, dua edəndə yəqinlik ilə deyir, dua edin deyir, və deyir, və bilin ki ənnəlləhə deyir, lə yəqbələ dua min qalbin li qafilin və bilin ki, Allah subhanətə Allah deyir, qafil və elə bir ki, fikri orada-burada olan qəlbdən Allah subhanətə Allah duanı nə inir, qəbul eləmir əşəq gətirir ki, bir məsələni də deyir, yaddan çıxarqılmaq lazımdır ki ümumiyyətlə deyir, hədislərdə keçən e, dual Məsələn, sirri nədir? Məsələn, sirri deyir, hədsin deyil, ləfsidir. Aydınlıq. Bu məsələn bizim qardaşlarımızın içərisində də var. Görürsünüz, hər hansı bir hadisə yaşdırırlar, həm də yaxşı şey deyə götürürlər Amma orada əsas məsələnin sirri nədir? Məsələn, sirri hədsin ləfsidir. Məsələn, sirri, yəni ki, o andakı insan ki, elə bir sıxıntı andı Rəbbinə bağlanır. Yəni ki, və o bağlılıqdan dolayı insan ağzından elə bir ifadə çıxır. Elə bir sıxıntı elə bir Allah s.q. qarşında zəlili Və üstə gəl Onu da sən onun üstünə gəlsin Və artıq insanın Allahın izindən duası qəbul var Yoxsa insanı sadəcə götürür ki Peyyambar səsəm deyib ki Də borcdan tutarmaq üçün məsələn bu duanı edirsən Gelir mədə orada burada Əlin qaldırı dua edirsən Gelirsən ki bu duanın çox var İnsan nə deyil? Səmərətən tapa bilmir Sonra Gəlirlər burada Hədisə, elə bir ki, hədisdə şəhq kimi Gəlirlər, Harun, Raşniyana gəlirlər Deyirlər ki Biz dua edirik deyir Allah subhantala bizim dualarımızı qəbul edəmir Allah subhantala quran kərimdə deyir ki Mənə dua edin deyir Mən də sizin deyir dualarımızı deyir Qəbul edin Şəhq gətirir ki deyir Siz deyir, çoxlu deyir, pisliyilər eləyirsiniz Günahlar eləyirsiniz deyir Amma deyir, yəni duanın qəbul olunmasına səbəb kim gətirir Allah deyir siz deyir bu pisliklərdən deyir, Allah Subhanahu va taala yer tövbə eləmisiz Sonra deyir ki, biz Allahın qullarıyıq deyir. Amma deyir sizə baxanda istisiz bu oxşamırsınız deyir. Deyir əgər deyir qul deyir ağızı çağıran kimi o qul o dəqiqə ağsına itaat eləyər, hardansa gələr deyir. Amma görürsən ki azan verilir, Allah Subhanahu va taala sizi çağırır. Özünüz yenə diqqət və bir çox əmrlər və bir çox nəhlərləri görürsən ki yerinə yetirmirsiniz. Allah da o deyir, bunları eləyim, eləmirsiniz. Və həmçini deyirsiniz, deyirsiniz ki, Quran deyir, bizim kitabımızdır, deyir, amma görsən, Qurandan deyirsiniz, çox uzaq şim, Dildə deyirsiniz, amma nə qədər deyir, Qurandan əmrlər, nəhillər var ki, tərk eləmişsiniz. Və deyirsiniz ki, deyir, biz Muhamməd s.ə.v ümmətindən isə amma deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v sünnələni deyir, tərk eləmişsiniz. Kim deyir? Kim <coughs> deyir? Peyğəmbər salsan olan sevgisinin miqdarını bilmək istəyirsə, sünnələr deyir, bağlama, bağlantısına basın, sünnələri yaşamasının miqdarına basın deyir. Və deyir ki, bu dünya Allah yanında deyimi çən qanadına bərabər deyil deyir, amma deyir dünyadan deyir kürəbizlə yaşayırsınız, deyir dünyada əbədi qalacaqsınız kimi deyir, orada deyir həyat sürürsüz deyir. Və həmçinin deyir ki, axirət deyir dünyadan faydalıdır deyir. Amma görürsən ki, əməllər əməllərinizə dünyanı deyir, axirətə deyir bədir bu kimi digər görüşlərdir, bu kimi fikirlər insanın duasının qəbul olmasına mane ola bilər yə. Sallallahu əleyhi